Sí, é moi joven. Usted só conoce a ciudad de que la cruzou o tren. Era moi diferente entonces. Moi diferente, señor Scott. Moi diferente. Carteleira de Cines Os venres no espazo Novas de Ourense, As nove menos cuarto da mañá en Radio Nacional de España en Ourense e toda la semana na portada de Radioliberdade.com Moito diferente, señores, moi diferente. A primeira vez que llei así foi en unha dirigencia, algo moi parecido a isto. Todo o cine en Ourense, con Manuel Precedo. Bo día, xa e benres por fin. Eh, comenzamos anunciando a chegada dos domingos Non é que queiramos un paso breve da fin de semana Sería outra trasedia ao estilo de Johnny 99 De Bruce Springsteen que soa de fondo Do que tamén falaremos E abrimos portada ca chegada á indolente grella comercial da cidade Para ben e sorpresivamente A recién premiada no Festival de Cine de San Sebastián Cacuncha de Ouro Es ¿eh? Unha idealista de 17 anos ten que lexir a súa carreira na universidade e declara que se sente cada vez máis preto de Deus. Ao contemplar a pertenza a un orde religiosa de clausura, hai dúbidas sobre os principios liberais do seu pai e desactuía esta última que sente que ela debería lexir a vida que desesa o último filme de Alauda Ruiz de Azúa entra no cine comercial junto con Springsteen, The River Me from Nowhere. Tienes que entender una cosa. Esto no va sobre nosotros. Hmm. No va sobre las listas. Va sobre Bruce Springsteen. Y estas son las canciones en las que quiere centrarse ahora. Bruce Springsteen, un mozo músico, a piques de converterse nun superestrelato mundial loita por reconciliar as precios do éxito cos fantasmas do seu pasado. Ese excelente disco Nebraska é eh, o eixo fundamental aínda que despois sonan outros como Borio USA, que o seguinte disco e, e outras cancións como Borturran. O sea, un, unha delicia para os que lle guste Bruce Springste no cine comercial, xunto co apartado habitual de secuelas. Black Phone 2, a secuela de Black Phone, o teléfono volta a soar nunha sala de cine e eh, provocará o terror dos máis cidéfilos, besan ou non este filme, e o filme de Arco Riz, Chang San Man, a secuela de manga baseada na serie de televisión de 2022, inédita desde logo no cine comercial hasta, hasta esta segunda entrega. Tamén no tempo de revisitar unha fermosa historia macabra, este o tempo de novia cadáver un mozo a viques de casar elevado ao inframundo e casa cunha misteriosa noiva cadáver, mentras a súa verdadeira noiva a Garda Desamparada na Terra dos Vivos. Mais, aparte disto, Tom e Jerry, Aventura do Tempo, en este caso, dirixida por o chino Zangán. No cine comercial da provincia, no barco de Valdehorras, este sábado e domingo, prosetan a Calpurnia o mellor filme da sección Panorama Galicia, San Simón de Miguel Ángel Delgado. O que quitaban as familias guardaban unha imacena a Pontevedra. Forxistas. En Leiro, a insulsa animación, a casa das bonecas Gabi e máis a intrigas do persoal de servizo da diñera da casa da familia Crowley, en Downtown Abbey, a gran final de Samo Curtis. En Sainte de Cedolimia repiten que a casa de bonecas e a agradable, entra a agradable comedia de Manuel Gómez Pereira coa que empezábamos a semana pasada la cena. E no Cineclube Carballiño o se venres ás oito e as dez media cando cae o toro. Les premières années avec ma fille ont été merveilleuses. On était en communion totale. Michel, unha boa en plena forma, en todos os aspectos, vive unha subilación tranquila nunha pequena vila de Borgoña, cando o día de todos santos a súa filla Valérie, ben, vela, ca idea de disarlle o seu neto Lucas de vacacións escolares, pero nada sucederá como estaba previsto. es que Vai a apariencia dunha pequena e serena pezo autonal, François Ozzon entrega esta vez un retorto felizmente trasguesor apólogo moral que reivindica o sentido das necesidades das segundas oportunidades. Este filme recibiu o premio a mellor interpretación de reparto para Pierre Lotin e o mellor guión no Festival de San Sebastián de 2024, recordemos, os se ás resas oito e ás dez e media e este sábado as seis sesión masestral do Cineclube a regra de sogo de Jean Renoir. Un rico aristócrata decide abandonar o seu amante para conservar o amor da súa esposa cortesada ao mesmo tempo polo seu confidente que é un aviador. No transcurso da cacería dun fin de semana en Solón e dunha festa, as intrigas amorosas de patróns e serventes mestúranse desembocando na tragedia. Considerada como unha das mellores películas a máis realizada en época, unha das máis caras, a obra mestra de Jean Renoir é unha comedia de modais que esconde unha ácida crítica á alta sociedade francesa. Recordemos a Podemos Ver para socios este sábado a 6 da tarde na Casa da Cultura en na Casa da Cultura, pero o Luns pois unha denuncia a unha sociedade que esquece o individuo unha adaptación da novela de Albert Camus o estranxeiro que dirise en este caso Luchino Visconte e cantar no chingo beno a darlo E o Mércores, as seis e as nove, Black Dog, de Guanhu. Nos arredores do deserto de Gobi, un expresidiario, Chega, e faise amigo dun can preto. Un hipnótico filme que podemos ver este próximo Mércores, as 6 e as nove. Ixa, marchamos co Barco de Valdehorras que o próximo mércoles ás 5 e as oito prosetan John a veces de Sara Fantova, a historia dunha moza de 20 anos, cun pai enfermo de Parkinson que coñezo amor na semana grande de Bilbao en pleno verán eh, terá que navegar entre a sensación de invencibilidade imbe que ten co seu novo amor e o medo a quedarse en pai, con ela marchamos A ver, yo Yo con mi Aita y con mi hermana pequeña. ¡Jones! Yo vivo en Madrid. Es que no he estado nunca, ¿eh? ¿Y te irías a Madrid? O cualquier sitio. Sí, es muy joven. Usted solo conoce la ciudad desde que la quito del Era muy diferente entonces. Muy diferente,